Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'atiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Mayyatillahu falamubillalah Uman yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abdu Rasuluh. Ama bagi, fain asalah hadith kitab Allah, wa khairah hadithi Muhammadin. Shalallahu alaihi wasallam. Mushah alumu muhdathatuh, faini kula muhdathin bilah, wakula bilatun zalaah, wakula zalaatun fil naf. Aazan ya Allahu wa iyaqum min al naf.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 Hukumul Islam Sufiyah Yaitu hukum di dalam syariat Islam Tentang tarekat atau kelompok tarekat Sufiyah Maka Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu Rahimahullah ta'ala Bahawa Sufiyah Itu banyak menyelisihi Perkara-perkara di dalam syariatul Islam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 Seperti apa yang dinukilkan oleh penulis rahimahullah firman Allah Taala dalam surah Yunus ayat 106: "Walā tā'yu min lūni Lāhi mā la yinfauka walā yadrūka fa'in faalt fa'inna kā idham min Allāhi bi". Jangan engkau berdoa kepada selain Allah Taala yang tidak memberi manfaat tidak pula memadurutkanmu jika engkau melakukan hal itu maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Nam dan kesyirikan adalah kedzaliman yang besar sebagaimana Allah taala berfirman Inna innasyirka lazulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. <tuh> Nam, kemudian sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Bukhari radhiyallahu taala kata beliau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 Di atas langit istiwa ala arsihi tujuh tempat di dalam Al Quranul Karim Allah subhanahu wa taala menetapkan dirinya zatnya bahwa Allah taala beninggi di atas arusnya di atas langit ketujuh. Nah dan tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah itu di mana mana. Nam, tapi kalau kita mengatakan ilmu Allah mencakup di mana-mana, maka itu benar. Itu benar para kalaufikum karena tidak ada sedikit pun yang tersembunyi di sisi Allah Ta'ala. <tuh> Sekali lagi mengatakan zat Allah di mana-mana itu keliru dan berbahaya. Nam, keliru dan berbahaya para kalaufikum sehingga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 dari Syariat Islam, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nam, sehingga kita telah membacakan bait syair dari seorang ibnu Arabi. Dia mengatakan, Ar "Rabbu Abdun wal Abdu Rabbi. Rabbu adalah hamba, hamba adalah Rabbu." Wa nasallahu salamat wa alaikum. Nam. Kemudian diantara penyelewengan daripada kaum Sofiyah. Kebanyakan mereka. Ya'atakiduna annabllaha khalaqat dunia li ajli Muhammadin sallallahu s.a.w. bahwa Allah menciptakan dunia ini karena sebab Muhammad. Wahagai khaliful Quran. Ini adalah menyelisih Al-Quranul Karim. Ya Allah Ta'ala berfirman. Wa ma khalaqtul jinnah wal insayid lali'abudun.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 dia mengatakan bahwa wahai makhluk yang paling mulia, yakni dalam rangka memuji dan meninggikan Nabi kita sallallahu alaihi wa sallam, tetapi berlebihan dan jatuh ke dalam kekufuran. Ucapan yang kufur. Dia mengatakan, aku tidak punya siapa-siapa dalam berlindung dari segala musibah-musibah yang terjadi. Melainkan hanya kepada Wahai Muhammad Ini kosidah Yang diucapkan oleh Seorang tokoh sufi Dan di Indonesia sangat dikenal Dengan kosidah burdahnya Bahkan dihafalkan di pesantren-pesantren Sufiah ini Nah mereka menghafalkannya Dan mengagungkan Penulisnya Dan membantah orang-orang yang menyalahkannya Nah Maka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 Melainkan hanya kepadamu, Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi, dia mengatakan, fa'in min judika adzunya wa dzarratha, wa min ulumika ilmu Lawhi wal Qalam. Nam, dia mengatakan bahawa diantara kedermawananmu, Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah di tanganmu dunia dan segala kemadrotannya dunia dan segala adaratnya ada di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwata illa billah. Nah, ini kedudukannya sama dengan Allah. Waliyadullah wa inna min ulumika ilmu lawhi wal qalam. Dan sesungguhnya merupakan ilmunya adalah ilmu tentang Lauhil mahfud dan ilmu tentang qalam. Pulpen ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menciptakan sesuatu makhluk, segala sesuatu dari makhluknya Allah perintahkan kepada pulpen al kolam sehingga di sini dalil sebagian ulama bahwa makhluk yang paling pertama dicipta oleh Allah adalah Kolam, pulpen pena ya lalu Allah katakan kepada pena itu uktub ila ma kain ila yaumil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 Rasulullah memiliki ilmu tentang lauhil mahfud. Dan ilmu tentang al-qalam. Alikumsalam. Nah, maka. Barakallahu'alaikum. Ini hulu. Ya, berlebihan. Berlebi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa Maka beliau ketika. Hendak meninggal dunia alaihi salatu wa Mewasiatkan secara khusus barakallahu fikum dan hadis ini hadis yang masyhur dan makruf diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Nah, Rasulullah sebelum meninggal dunia di akhir hidupnya di antara wasiat dari wasiat-wasiat beliau yang terpenting adalah beliau mengatakan kepada para sahabat. Nah, apa kata beliau? La tatrudni Kama ataratin Nasara Isa bunei Maryam. Fakulu inni Abdullah war Jangan kalian mengagunkanku berlebih-lebihan. Sebagaimana kaum Nasara mengagunkan Nabi Isa berlebih-lebihan. Ya. yaitu Nabi Isa adalah salah satu dari tiga unsur Allah Subhanahu Wa Taala ya jadi Allah itu terdiri dari tiga unsur ayah Bapak, roh abah anak ayah kemudian roh kudus maka Nabi Isa alaihissalam salah satu dari tiga unsur berarti bagian dari Tuhan maka nah, itu Berlebih-lebihannya kaum nasoroh kepada Nabi Isa alaihissalam maka Rasulullah sebelum meninggal dunia boleh mewasiatkan wahai para sahabatku jangan sekali-kali kalian mengagungkanku berlebih-lebihan sebagaimana kaum nasoroh mengagungkan Nabi Isa berlebih-lebihan tetapi ucapkanlah fakulu ini Abdullahi rasuluhu ucapkan bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasul Allah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 Mengagumkan, memuliakan dengan menjadikannya sebagai Tuhan ya. Jangan tersamarkan antara mengagumkan seseorang yang memang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan menjadikannya, mengkultuskannya sepada, sampai pada tingkat ketuhanan Waliyadu ya. Maka Rasulullah adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala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 ada lagi yang lain yaitu kitab yang sangat terkenal di negeri kita di Indonesia adalah ya, khususnya di Sulawesi nama orang-orang Bugis dan yang uh, semisalnya yang dikenal dengan kitab Al-Barsanji Abu Ja'far Al-Barsanji. Nah, barakallahu fikum dia menulis kitab Al-Barsanjinya yaitu bait-bait syair yang memuji Ya bersalawat dengan memuji puji-pujian kepada nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang juga terdapat banyak penyelewengan-penyelewengan dari syariatul Islam. 6 nah, Bahkan banyak mereka lebih menghafalkan bersanji daripada Al-Qur'an. Lebih membaca kitab bersanji daripada Al-Qur'an. 6 nah,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 banyak dari ustaz-ustaz kita Alhamdulillah nulis ya, Dan dalam ceramah-ceramah mereka menjelaskan tentang kitab tersebut nah, Namun uh, tidak mengapa pada kesempatan yang berbahagia ini Saya nukilkan beberapa kekeliruan dan penyelewengan yang terdapat di dalamnya Diantaranya adalah uh, ucapan yang ada di dalam kitab Al-Barsanji menyatakan fiqa qada ahsan tuzzanni ya basyiru ya nadhiru fa wa ajin ya mujir minash minas, minas sa'id ya dhayyafi ya maladi ya, fi, ya maladi fi muhimmatil umuri na'am dia mengatakan padamu sungguh aku telah berbaik sangka wahai muhammad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 Sebagai penolong, sebagai pelindung Dari segala Mara bahaya Nah, dalam perkara-perkara Genting, maka Rasulullah sebagai Tempat berlindung Waliyadubillah Ini di dalam Al-Barsanji Fika pada ahsan tu dhanni Ya bashiru, ya nadhiru Fa'agithni Wa ajin Ya mujiru minasiriri Ya goyasi ya maladi fi muhimatil umuri. Maka Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat berlindung dari musibah yang terjadi. Nam dalam keadaan Rasulullah sudah meninggal dunia. Ya dalam keadaan Rasulullah telah meninggal dunia barakah lapiqum maka ini keyakinan yang berbahaya.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 Roh Rasulullah hadir di tengah-tengah majelis Orang-orang yang bersalawat tersebut Sebagian mereka mengatakan bahkan Yang hadir pula adalah jasadnya nah, ya, Berselisih di kalangan mereka Ada yang mengatakan hadir pula jasad dan rohnya Ada yang meyakininya bahwa Yang hadir hanyalah rohnya saja Nah Maka ini Keyakinan yang gulu Barakallahu Fikm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 yang menyerupai seseorang, nam untuk membuat kerusakan dalam akidah. ya, untuk merusak aqidah umatul Islam. Nam maka Barakalafikom ini hal yang berlebihan, gulu. Demikian pula terdapat di dalam al-barzanji mengatakan bahwasanya ayah dan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 Nabi siapa? Nabi Nuh. Naam, yang istrinya ahlun nar. Ya. Bara maka demikian pula Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Naam, maka demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau menetapkan bahwa ayah dan ibunya adalah min ahlin nar. Naam. Ya, walaupun sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya telah sampai dakwah Nabiullah Ibrahim alaihis salam, yaitu dakwah tauhid dan memberantas kesyirikan dan kekufuran. Lalu musaib bin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 Nah, yang kemudian dikenal dari zaman-ke zaman. Nah, Barakalafikum, Demikian ikhwanifidina asyarakatumullah, Walhasil, Dalam syariatul Islam, Kita diharamkan untuk, Berlebih-lebihan dulu kepada Nabi kita s.a.w. Karena itu menyerupai kaum Nasara, Yang berlebih-lebihan kepada Nabiullah Allah Isa s.a.w. Bahkan Asyikh juga menjelaskan bahwa diantara penyelewengan kaum Sufiyyah ini meyakini bahwa Allah Taala menciptakan Nabi Muhammad itu dari cahaya Allah. Jadi Rasulullah tercipta dari cahaya Allah. Ini juga kekeliruan, enam penyelewengan dari syariatul Islam. Wahai nafkahalak asyak minurih dan bahasanya Allah menciptakan segala sesuatu itu dari cahayanya, iaitu yani dari cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menciptakan Muhammad dari cahaya Allah, kemudian segala sesuatu itu tercipta dari cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nam, Fahada Gulu dan ini berbahaya.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 khalaqahu min tin wa min ghairi al bashar al qalam ba'da al arsh wal ma li qaulihi sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma khalaqallahu al qalam rawahu Terbidi, qala maka adam alaihis adalah manusia yang pertama yang dicipta oleh Allah taala yaitu dari tanah adapun selain daripada manusia Makhluk yang pertama dicipta Allah adalah al alkolam, iaitu pulpen. Setelah arus dan air. Ia ni maksudnya. Yang, jadi ada perselisihan di kalangan ulama mana yang lebih dulu makhluk yang pertama, apakah pulpen atau arus Allah Taala? Ada perselisihan di kalangan ulama. Karena hadis yang dituliskan oleh Beliau di sini. Sabda Rasulullah, inna awala ma falakallahu al-qalam. Sesungguhnya awal yang Allah ciptakan adalah pulpit. Di dalam riwayat yang lain, Iaitu awal yang Allah ciptakan pulpit, Pada ketika itu Allah Ta'ala di atas arusnya. Ya, sehingga lafad tersebut menunjukkan bahwa arus terlebih dahulu. Arus duluan diciptakan daripada pulpit.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 Wakal anhu lah hadits laasan adalah bahwa maudhuon wa batilun. Adapun hadits yang mengucapkan bahwa awal apa yang Allah ciptakan adalah cahaya. Nabimu Wahai Jabir, hadits ini hadits palsu dan hadits yang batil. Nah, jadi ketika orang-orang mau membenarkan keyakinannya, maka mereka mencari hadis membuat hadis-hadis palsu, ya, untuk Melegalkan dan menguatkan Keyakinannya Dicarilah lapat ya, Untuk membenarkan Dan dijadikan itu sebagai hadis Dari Nabi kita SAW Na Dan ini Rasulullah SAW Telah bersabda dalam hadis Mengancam orang-orang yang seperti ini ya, Iaitu tempatnya Di dalam api neraka Nah Fad fal yatabawa maqadahu minan nar Maggadaba alaya fal yatabawa maqadahu Minan nar Barangsiapa yang berdusta atas namaku Membuat hadith-hadith palsu Maka persiapkan tempat duduknya Di dalam api neraka Nah, maka Barakallahu'alaikum Alhamdulillah, Islam ini Mulia, Islam ini dijaga oleh Allah Ta'ala Dengan diutusnya Di seluruh zaman, di setiap zaman Para ulama-ulama ahlul hadith Yang menjernihkan Agama Allah Dari hadith-hadith yang palsu Hadith-hadith yang do'if Hadith-hadith yang mungkar dijertihkan dan dibersihkan oleh mereka oleh para ulama alul hadis. Kita bayangkan barakallahu fikum jika Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan di setiap zaman adanya ulama-ulama alul hadis maka bagaimana ya keadaan Islam akan ternodai barakallahu fikum dan tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dijertihkan. Ya, akan tetapi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 Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza ilm min kulli khalafin uduluhum yanfuna anhu tahrifal ghalib wa intihalal mubtili wa tawilal jahilin akan memikul amanah ilmu ini di setiap zaman orang-orang yang adil para ulama mereka itu selalu ada di setiap generasi di setiap zaman dan nah, yang dalam hadis lain disebut dengan at-ta'if al al-firqatul najiyah kelompok yang ditolong oleh Allah Golongan yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian ya khuan-khani khiddi ma'azakumullah wa barakallahu fikum. Maka, ini diantara poin-poin yang merupakan penyelewengan daripada uh, kaum Sufiyah. Nah, jika belum adhan, kita lanjutkan satu poin terakhir. Belum ya? Taibu. Yang terakhir yang disebutkan oleh As Syeikh rahimahullah, wamil mufalahat anda Sufia an nuzul lil awliyah wa to'af hawla kuburihi, iaitu bernadar terhadap wali-wali Allah dan tawaf di kuburan-kuburan mereka. Kemudian binail audrehah alal kubur, membangun bangunan-bangunan di atas kuburannya untuk berdoa, melakukan ritual-ritual tertentu. Waladkar ala sifatin wahaiatin lambia syarhulahulahwarosuluh dan membuat zikir-zikir dengan sifat dan bentuk yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan roksuinda dikir, mereka berjoget ketika berdikir. Nah, ya, saya sendiri pernah menjalani hal itu sebagai apa pengalaman. Saya telah bertobat kepada Allah. Dulu saya dan orang tua saya dan kakek-kakek nenek Atas semua memiliki keyakinan uh, Torekat Halwatiyah Nah, ada namanya Torekat halwatiyah dulu Yang Kita diajarkan berzikir Itu dengan memukul pah ya, Sambil joget Dan itu saya lakukan Barakalofikum Dengan gerakan-gerakan tertentu Yang mereka buat Tarik ke kanan, buang ke kiri dan seterusnya Sambil mengucapkan, La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ujungnya nanti, hu, hu, hu, hu. Ya. Kemudian, wanitanya berdiri joget sambil bertepuk tangan. Nah, itu yang dilakukan na'udzubillah. Ya. Akal sehat, logika yang sehat, tidak bisa menerima. Bahawa itu suatu kebenaran. Nah, anak kecil pun tahu kalau itu kesalahan dan kekeliruan. Wallahu ta'ala, a'lamu, bersawab.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 Sekali lagi saya mohon dimaafkan. Mo billahi taufik. bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu warahmatullahi wabarakatuh.